Salmul 171 al Bisericii din Smirna. Slavă ție, Doamne, fiindcă asemeni îngerului Bisericii din Smirna poruncata ne dat, iar pentru sărăcia și necazul ce le-am îndurat și răbdat cu dragoste ne binecuntat. Slavă ție, Doamne, fiindcă prin hurele sinagogilor satanei ne a încercat și iscusit în cerarea Duhului Sfânt ne a arătat slavă ție, Doamne, fiindcă prin Duhul temerii de Dumnezeu sufletul nostru l-ai umplut, iar teama de cele ce vom pătmi de la lume nu am mai avut. slavă ție, Doamne, fiindcă prin temnițile sataniei ne-ai ispitit și pentru dragostea ta am pătimit. slavă ție, Doamne, fiindcă sufletul nostru de cunurile vieții l-ai îmbrednicit când îngerii negri și îngerii morsi ne-au despărțit slavă ție, Doamne, fiindcă urechea, Sufletul nostru, glasul tău l-a ascultat și poruca ta în inima noastră să aş și a săpat. Slavă-ție, Doamne, fiindcă biruința bisericii noastre, ai binecuvântat și de aceea de cea de-a doua moarte ne-ai salvat. Slavă ți Doamne, fiindcă asemeni unui Înger, sufletul bisericii noastre l-ai iluminat, l-ai sfințit și l-ai îmbrățișat. Slavă Doamne, fiindcă ca unor fii ai învierii, ne chemat și smir la psalminor din biserica inimii noastre ai luat. Slavă Doamne, fiindcă o roadă desmirnă via ta a dat și la culesul ei te bucurat.